Bună ziua, dragi ascultători! Ca și celelalte taine și Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtășanie, are o parte văzută și una nevăzută. Despre partea văzută am vorbit până acum și am observat că ea este reprezentată de pâine și de vin, care prin lucrarea simțitoare a Sfântului Duh se prefac în trupul și sângele Domnului. Despre partea nevăzută vom vorbi azi. Ea este reprezentată de prezența în mod real a lui Isus Hristos, a Dumnezeului întrupat în Sfânta Euharistie, sub chipul sau sub forma văzută a pâinii și a vinului. Pentru o mai bună înțelegere vom spune că atunci când cădincioșii creștini primesc Sfânta Împărtășanie sau Euharistie, ei se împărtășesc cu însuși trupul și sângele lui Isus Hristos. Adevărul acestei prezențe reale în Sfânta Euharistie, a lui Hristos, îl confirmă Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și Practica Bisericii. Mântuitorul însuși a promis oamenilor împărtășirea cu Sfântul Duh când a spus... Eu sunt pâinea cea vie care s-a din cer. De va mânca cineva această pâine, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da este trupul meu, pe care eu îl voi da pentru viața lumii. Cuvintele Mântuitorului au fost înțelese în sens propriu chiar de iudeii din Capernaum, cărora le vorbea și s-au scandalizat când.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 și eu îl voi învia în ziua cea de-apoi, Căci trupul meu este adevărata mâncare Și sângele meu adevărata băutură. Cuvintele Mântuitorului nu lasă nicio îndoială Că el vorbește despre trupul și sângele său Ca despre o mâncare și băutură adevărată, Nu luată în sens figurat. Așa au înțeles nu numai iudeii, ci și apostolii care la rândul lor s-au tulburat ei înșiși și au spus Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte? Sfinții părinții ai bisericii, ca și scriitorii bisericești, au luat cuvintele mântuitorului în sensul lor propriu. Logica ne arată că un sens figurat este exclus, deoarece în sens figurat a mânca și abia sângele cuiva înseamnă a-i face rău, al calomnia, și atunci este clar faptul că Mântuitorul nu promite viața veșnică celor care îi se opun și îl calomniază. Iar dacă adevărul exprimat prin aceste cuvinte depășește înțelegerea omenească, faptul acesta nu poate fi un motiv de ocolire a sensului propriu evident al expresiilor, întrucât e vorba de adevăruri revelate, adică descoperite de Dumnezeu prin ființa lor mai presus de minte. În Epistola 1 către Corinteni, capitolele 10 și 11, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre prezența reală a Domnului în Sfânta Euharistie. El spune: Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea sângelui lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea trupului lui Hristos? Drept aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi de trupul și sângele Domnului. Deci, să se cerceteze omul pe sine și numai așa să mănânce din această pâine și să bea din acest pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, mănâncă și bea sieși o sândă, pentru că nesocotește trupul Domnului. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!